Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Na začátek bych vás chtěl poprosit, abyste se představili, protože je vás tam víc než dva, <laughs> což je krásný. A kdybyste se představili, řekli svá jména, a kde se nacházíte a pokud chcete, taky váš věk. Tak Tak já začnu já jsem můžu Prášil a mám na klíně jednoho ze svých synů Alojze Prášila. a, a ještě vedle ženy je náš první syn Pranta prášil. A nacházíme se teďka v Českém Komově, kde bydlíme a kousek od nějž já pracuju v psychiatrické léčebně v Červeném dvoře jako psychiatr. Léčivná závislostí a, a, a pracuji klasicky, jak lékařské tak terapeuticky. A shodou okolností, když tak podcházel, mám slovo podlekuji. Dobře, tak já jsem Michála Zrnečková, vystudování psycholog, ale v poslední roky spíš se věnuju dětem. Mladíškovi bude dva a půl, takže od té doby jsem teď na mateřské. Předtím jsem už uh, jenom uh, chvíli tři čtvrtě roku udělala školního psychologa v Praze, než jsme se přestěli do Krumlova a zároveň ještě výzkumného pracovníka v Národním ústavu doševního zdraví, kde jsem působila na projektu destigmatizace. Mm -hmm. mm -hmm. Ještě jenom do budoucnost novýho se připojit k vám do Červeného Takže Tak. Mm -hmm. Tak další otázka je, kdo jste jeden pro druhého? Jaký je váš vztah? Tak mě první jako napadlo manžel, partner. Ten manžel už je takový jako povýšenější. Tak. To je jako hodně to Je potenciálně strašně hluboká otázka. A... Teď se ti ukládám takový napětí, že by to mohl odpovědět docela špatně. Přitom pro mě prostě Michal je strašně důležitý člověk, který, um, já, který mi umožnil v určitých fázích mého života po, znovu nalíct sám sebe a opřít se o sebe, což mě, což mě hrozně vděčuje vždycky. Měl no, takový jako hrozně popisný, to je takový únosný. Tak. No, protože... <laughs> A vy, jo. Uh, co je pro mě dvojka? Uh, tak pro mě to stěžení osoba, vlastně, která... Já nevím, to je prostě... Jako to nejdůležitější, co, co tak nějak teď v životě mám, teda s dětmi, ale to se tak nějak jako hodně propojuje. To jsem ráda, vlastně, že to... Když jsme se takhle nějak jako různé eh, kolumné věci dostali až, až sem. Vy jsme spolu jako rodina. Mm -hmm. Jo, je, je to někdo s kým chci být do konce života. <laughs> <Ježíš. laughs> <laughs> okay. ja, Takový těch povrchnějších věcí míš je naprosto geniální pekařka. Máme opřený ten tablet, skrz který spolu mluvíme o... Takže můžete vlastně jíst v průběhu toho interview. Asi, asi by se Až to, to spadne. <laughs> Ale to, tam. Okay, okay. Dobrý, A, takže teď se, teď se už budu ptát každého zvlášť. A ta moje první otázka, kterou už možná znáte. Z těch interview je kdo jste. Kdo jste jako člověk? Jaké jsou vaše hodnoty, záliby, pro co se dokážete nadchnout? Nechávám to úplně na vás. Otázka je, kdo jste. Tak. Ježi, já jsem se teď. Ono se to samozřejmě mění vždycky jako v průběhu života, zrovna v kontextu toho, co teď je, teď. Teď mě první napadlo, jako v současné době jsem jako pečovatelka, protože jsem hodně doma, mám ty uh, děti doma že se cítím, že tak jako... Vlastně jako někdo, kdo teď vlastně něco pečuje, buduje... No, nevím to se hrozně těžko vymýšlí, tak je málo kdo o tom jako s někým má se to jako to vlastně, jako, se Jinak se jako potom těch, těch rolí jako je spousta, Když když já nechám to teď pečuju, tak, uh, tak snad jsem i jakoby, jako by nějaká rovnocená partnerka v nějakém našem vlastně dospělém světě um, co jsem vlastně začala na začátku, že jsem taky cvičit v tom červeném dvoře jógu, tak vlastně, jsem ne, bych uh, vlastně to je něco, co mě teď tak jako hodně uh, naplňuje, že to vlastně, jako, tělo, pohyb, je to takové příjemné reagování z toho domácího světa. Uh, kuchařka, kuchařka. <laughs> ne, ten, mě mě mě. to zní hrozně, ale vlastně mě strašně baví, takže jako, mě mě. vlastně má mi takovéhle jako trošku šroub. Šrou, šrou. <laughs> takhle vedlejší roli, které vlastně jako, mi dělají taky velkou radost. A potom teda snad jednou i přichodí. Oh no! <laughs> Položitě. Jo. Tak už máme čtvrtýho člena. Humans of Gestalt. Uh, už jsme tady, jsme tady všichni celá rodina. Než... Yeah, Je, jo. Já když se teď jako bych měl zamyslet, co vlastně se pak koukám, ten ten obrázek, tak jsem otec od rodiny. A, jako, a, a v té roli se fakt, v té roli, v tom se cítím. To jsem já. Před, těsně před tím interviu jsem řekl, že jsem vlastně docela vsteklej uh, člověk, což není mm -hmm. něco, co mě, co mě asi charakterizuje dlouhodobě, ale, uh, ale možná i jo. Uh, Přemýšlím, co, co, co vlastně jsem, bych, já jsem, a, a, já jsem zaujatý pozorovatel a vždycky jsem byl, to je taková moje celoživota, celo když, jako, když se podívám na různé proměny sebe sama v čase svého života, tak jsem jako, vždycky dělal něco, co zahrnuje pozorování a zájem. A důležitá věc pro mě řík, je, že jsem no, v tuhle tu chvíli abstinu, protože jsem záležitý člověk. To, to je pro mě také rozpráv, které jsem a, a jinak jsem psychiatr, akorát ještě bez atestace a, a terapeut, což dám pareče, než rozdávám léky. <laughs> Další slovo těmi naprosto ptáče, ptáci. Alesně rám stávám. Já se ještě, já se ještě chci vrátit k tomu, jak jste říkal, nebo mluvil o tom, že jste pozorovatel. Aha. A mě by zajímalo ten, ten výsledek vašeho pozorování, že co vlastně máte z pozorování? Většinou z ní já myslím, že vlastně samotná hodnota je i... To. No, mm. jak to křesně naformulovat, já s ním mám uh, potřeb kontaktu se životem, no to je asi ten co to, to dokáže jinak mi tam tomu napadne nějaký obsah, který bude nás spíš do jako nějakého individuálu, a uh, že mě to vlastně jako snižuje Možnost pozorovat a mít informace a vidět věci, jestliže virus v moji vlastně je virus můj vlastní výzkum. Ale to si nemyslím, že je úplně ten důvod, proč jsem to řekl, já mám odnále. Mě hrozně bavilo, co budu pozorovat a, a vnímat. Já jsem teď odmítl. Bylo to pozorování živí přírody. A tak já vidím. OK. Takže další otázka, kterou pro vás mám, je, kdo měl na vás, jako na lidi, z vašeho života nejvě největší vliv a jakým způsobem? Je to, to je tak hodně těžká otázka, jak se s tím vlastně... A, jak si mě jako celá řada lidí, kteří na mě mě měli velký vliv a je zvážitý, že když na tím přemýšlíte tak uh, se to dělí na takové dvě jako zás, základní uh, kategorie. Jedna z nich je jako dospělá, taková profesní a dejme tomu pak uh, uh, třeba prostě ve změně mojí životní systémy. Když jsem se uh, potýkal s tu závislostí, tak jsem potřeboval vnějšího prostě nebo. Uh, a kde jsem dostal různý kopance na, třeba na výcviku, ale vlastně první postavy, které mě napadly, jsou ty dě, dětský nebo uh, raně, ra, ra, ra, pubertální a jsou to vlastně tam úplně nezáleží tolik na tom konkrétním člověku, jsou to postavy vedoucí od přírodovědných nebo skautských, který mě uh, zaspojil se tomi věci to s trochu s tím jsem předtím změnil, který mě naučil, jako vidět třeba tu přírodu. To jsou lidé, kteří podle mě jsou na dva pánu, nechopadně jsou podle mě to z toho basenu. Ale je to zhráza pekně ta otázka, nevím, jestli za hodinu přemýšlení bych nedospěl k něčemu jinému, ale to je tak jako poddání. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm. No. To, vlastně je to hodně zase těžký v tom kontextu dlouhého života, že vlastně jako mám pocit, že to, co třeba jsem, kde jsem teď, tak vlastně hodně teď ovlivnili ty děti nebo hodně přispěli teď nějakému jakoby uh, nevím jestli už se tady o, o dost silnější člověk nebo vlastně že, jako, že musí vám vlastně, čas něco vydržet. Mm -hmm. Takže uh, tak vlastně to je takové jako nejčerstvější, ale zase si říkám, že to je vlastně, jako by, celá jako krátkodobě, je to poslední dva, tři roky. Tak vlastně předtím se taky muselo hodně něco díl, 25 let. <laughs> Hmm. Vlastně jako, když se, jo, tak já to zkusím tak pocitovi, když se když tak zkusím nějak jakoby na cítit, tak tam vlastně jako úplně nenacházím žádnou jako jednu osobu, která, které bych se nějak jako by hodně vztahovala, které bych se jakoby našla, to bylo vždycky takové jako, že to dětství tak jako nějak proplouvala s rodičem a sestrou, potom na střední škole byl pro mě hodně jako důležitý spíš jako ten kolektiv takový ty kamarádi spolužáci. Že to bylo vlastně takové, že se nedokážu dát nikoho tak jakoby zásadního během toho života, že to je pak jako jako je dost hmm. možná to není úplně jako plná odpověď, ale <hým> v tuhle chvíli to, co mi jako nejvíc teď nějak jako sformuvalo a prostě ta Hodina moje to jako primární. Uh -huh, uh -huh. A mně to zní tak, že to bylo asi hodně lidí. Že je asi těžké vybrat prostě nějaké mm. specificky lidi, kteří by vás nějakým způsobem ovlivnili. Jo, ale rozumím tomu, co říkáte. Že, že jo. To je asi, asi, asi víc lidí. Jo. jo. Na druhou to stranu, to... vlastně jako by, jo, jako těch lidí ještě bylo, jakoby. Jako Takže já to bo tu ale vlastněku jako upřímně se ho teď necítím už žádný tak jako silné pouto. Mm -hmm. Jako by teď vlastně s tou svojí vlastní rodinou. vlastně to je úplně jako by nový zážitek pro který teď zažívám, no, tu svoji rodinu a je to vlastně úplně by, jako by ta dynamika nebo než bylo jako křed tím ty, přechodí vztahy rodiny, přátelské něco. Mm -hmm. To bylo vlastně možná víc takovo jako No, nenaplněnější, než to, co je uh -huh, teď. Uh -huh. Čili vlastně, když to řeknu tím gestalt jazykem, ta vaše rodina je vlastně takovou figurou teď pro vás, jo? No, je v pozadí. No, je v pozadí, <laughs> okay. Dobře. Takže další otázka je, jaká situace vás nejvíc formovala v životě. A jakým způsobem. Mm -hmm. Ale samozřejmě můžou to být, jako, nebo může to být i líce situací, Nemusí to být jenom jedna. Mm -hmm. <laughs> Pane, je to spíš jako tragický, nebo spíš takový, jako že Uh, jsem jí takový jako ne nepříjemný, kteří ale vlastně ve výsledku někam tady jako posunuli, když v tu chvíli to bylo třeba hrozný. Mm. Mm. Takže nevím, mám být jako konkrétní, asi je to zahodno. Že... To je na vás, jak, jak chcete. Uh, jo, tak. Uh, já si jako cítím, že pro mě jako bylo hodně důležité v, uh, na střední škole, že vlastně jsem... Sama se k té o psychologii dostala to tak, že jsem vlastně jako sama musela vyhledat nějakého psychologa, že jsem se v tom životě necítila. No. Bylo, mi, bylo mi zlé hodně. Takže vlastně jako psychiatra a tak dále. V začátku to bylo jako hodně těžké i s tím, že vlastně... S, to, to doprázo, takže si zpětně říká, docela značná jakoby, stigmatizace vlastně mou rodinou, že takovéhle věci jako nepřiznává, a, a tak. takže mi v tom vlastně bylo dost těžko. Ale vlastně způsobilo to, že jsem vlastně, jakoby, já jsem celou dobu nějak jako neměla asi úplně nějaký vyhraněný směr, či, či bych chtěla být, nebo bych se chtěla ubírat a když jsem se také to sama vlastně s tou psychologií, tak mi to posunulo takže by to, co mi bylo poskytnuto, že by pak chtěla vydávat dál. No a pak další, no další co mě tak jako napadá, tak vlastně asi začátek jako našeho stavu s Vojtou byl takový dost uh, taky takový koby náročný z tím, že vlastně jako začátku to jeho závislost byla asi uh, neúplně pod kongru, vůbec ne <laughs> Snadit, tak jako dívám, protože tak jako trošku si říkám, jo, souhlasím s tím, ale neříkám něco, moc je to, taky, že to jako těžké, se nás to týká obou ale a to ne, když to sám předtím veřejnil. tak to vlastně bylo, no, jo, prostě bylo, to no, ustát to, a vlastně jakoby, eh, já bych se tak jako vlastně, že jsme se na začátku měli popisovat, tak vlastně bych se jako celou to jsou nedůvěřivého takže já taky, vlastně, když mi tady nikdo zásadní bytost, to protože vlastně ty mé vztahy, že jsem vlastně s nich cítila dost v nedůvěře, že jsem vlastně neměla nějaký ten, um, nemám pocit, že bych jako byla na tak navázana, že jsem měla ten bezpečný jako, tak úplně vztah, jak bych třeba chtěla těch poskytnout vlastním dítem, nebo tak. Tak, uh, když pak jsem, když pak jsme toho zvládli tu jeho situaci, tak mě vlastně překvapilo a nějak vlastně toto, to, to, že vlastně dokážu s takovým člověkem, který mi třeba v něčem zklamal, jakoby dá fungovat, že se na tom dá pracovat a vlastně může to, takoby, to řívalo, nové dveře, že vlastně jakoby, lidi se sebou nestřídají, ale když se s někým ten vztah naváže a tak se dá zvládnout i něco hodně těžkého. Což bych si asi dřív představit. Spíš jsem byla taková je, jako přelétavá, ale taky jsem asi neuměla tak hluboce, jako tam pocit, že to je teď. Jo Takže moje středoškolství a můj psychický stav a potom Vojtova závislost a to by přijde taková, jako, takový posunující dost. Jo. Až jsem to dokázala do sebe dostat, cítím, že mě občas tak jako, takže mi to tak taky jako brzdilo, že je to je jako hodně intimní, ale zahadli jsme. Díky moc za to, já, já jsem hrozně rád, že jste to řekla za sebe, protože mně to přijde tak, jak jste říkala, intimní, ale taky hrozně upřímný. Takže díky moc. Já úplně cítím, jak, jak, jak mě to jako zasahuje, jo, když to říkáte, že Uf. Vlastně tak, jako když už jsme u uh, toho, že vlastně jsem, jako jsem se odvažila vám to říct, tak vlastně asi hodně, ne, asi určitě bude důležitý i ten výcvik, že vlastně jsem si že um, vlastně to bezpečné prostředí, který mě jako širší, -ši že -ši, vlastně nás mám jako zarazené, vlastně někdo z toho kestaltu, takže je to něco, kde jsem vlastně byla přijata za ty nevím, čtyři a půl roku, byl byl za sebou, tak mi to vlastně takhle dost, by a ta zkušenost, že jsem obsluzována za nic. Hmm. No. Ja. Hmm. A vedlo vás to nějak, ještě se zeptám, ta zkušenost, kterou jste měla na střední škole s tou, s tou psychiatrií, a jak jste říkala, o té stigmatizaci, vedlo hmm. vás tohle nějak k tomu, že jste se pak začala více zajímat o destigmatizaci? Ne, to určitě protože to fakt, jakoby, když už jsem by to základní, že prostě jsem se dokopala k tomu vyhledat nějak jak eh, následně toho jako psychiatra, eh, tak vlastně, při, a vlastně už jsem se, asi se to byt, zlepšovat, tak jsem se vlastně setkala s tím, že se to vlastně nesmí říct třeba nějakým členům rodiny, nebo něco takového, což vlastně byla taková jakoby druhá ráda. Že? Jsem měla jako pocit, že jsem se, jako, se do, dohrabila k něčemu hodně těžkému, a, ale pak přišlo ještě něco, teda, co se znovu srazilo, že vlastně to zastřídit nebo dělat že v pohodě. A to bylo něco, co bych co, co by chtěla, aby ty lidi jako, nemuseli zažívat taky. No, pro mě asi vlastně jako formativní a já mám pocit, že to bylo formativní třece <laughs> několik teďka. a asi nejzásadnější událost v zlomu, kdy jsem se vlastně jako moment, kdy já mám pocit, že jsem se stal tím, kým jsem a, a že jsem to dospěl byla moje léčba vlastně zámyslosti, že jsem do té doby trošku žil nějakých, nebo trošku. Měl A... jsem do té doby pocit, že můj život je dost neatlantickej. A... Vlastně tomu jako... A... A neměl jsem vlastně pocit vlastní svobody do té doby, nebo jako možnost dospělosti, takže to je pro mě formativní zážitek rozhodně a, a jako je to, vlastně, to má zajímavý obdob, že já jsem se a, před, už jsem byl ve výsvěku, už jsme se ničeho znali a, a už jsme čekali Frantu vlastně před tři roky. A, a já jsem se začal tam, kde teďka pracuji a mm -hmm. je to pro mě důležitý historik <laughs> jako se, se ten kruh tak tím pro mě uzavírá, ale um, formativní zkušenost, nebo to asi tak to prostě pro mě bylo. Dnes to bylo. Mm -hmm. A v tom smyslu v takom, jakoby... Já mám pocit, že to, co jsem tam si vzal v tím vlastně je něco, co celý život mám, akorát a, jako bych se to prostě bál používat, nebo... Mně se to, to v hlavě hodně teďka spojí prostě se stínem a, svého otce, úspěšního, hyperaktivního člověka. A s jeho stínem jsem se prostě vůbec nedokázal sám něčem. Nic spolu takový taky nikdy nechtěl. Ale. A jsem z toho nějak nedokázal vykročit abych být vlastně sám za sebe a tak jsem se před sebou schovával na cipu barem. A chci se zeptat, to, co jste si vlastně odnesl z Co je to, co jste si vzal pro sebe? Je řečeno za tím výčvěkovou terminologii velký množství sebepodpory. Já mám o co se opřívat, protože vím, že spousta věcí prostě dokážu. A vlastně vědím, že se spousta lidí může o mě opřít. A to mi dává, nebo aspoň já to tak cítím, že od té doby třeba i v terapii jsem tam schopný být daleko od něčeho. Bude to tam schopný zvládnout. A jaký to je pro vás se vlastně vracet každý den uh, na pracoviště, kde jste kdysi byl jako pacient? Aha. A pro mě to je. Mě to vlastně přijde svým způsobem zábavným. Uh -huh. A to, je mi to příjemné. Já jsem rád, že jsem Já jsem v začátku jsem, se to i opracovával vlastní vlastní terapii, jestli to není, jestli tam mám zatím nějaké pocity dlouhou, nebo určitě instituci. A z začátku jsi, tam něco takového bylo a bylo, potřeba se to pro sebe vyčistit, ale mm -hmm. a 15. a já s tím se snažím, ne tedy úplně jako prvoplánově, ale v momentě, kdy mám pocit, že zkonejte, mám dostatečně bezpečný, nebo dostatečně smysluplný, tak s tím pracovat, že, a, že to je moje zkušenost. Takový to říkat to na První setkání se mi neosvědčilo jako něco, co by bylo Jasně. Ale jako... Než ne, by to, jak to vypadá, bylo to důležitý, ale to je právě to, že jako já se můžu v kontaktu s tím závislým, když opřít o to, že já vlastně fakt vím, o čem ho jo, jo. A to je autentický, to není nějaký. Mhm. Mm mhm. A máme tam nějaký park ve střední Evropě, takže. <laughs> je fakt, tak to neuvěřitelně krásná příroda a já, to je něco, co jsem poznal za srdcí račbě, něco, k čemu k těm na to, co jsem říkal v předchozí části toho rozhovoru. Já jsem vždycky byl obrovský milovný přírody. přírodě. Chtěl jsem být biolog, nebo studovat ptáky a pak jsem to nějak jako právě z nějaký podivní soutěžil rodiče řekli, že nemám na to studovat medicínu, jak jsem šel studovat medicínu. Ne, nebo ne že na to nemám, že na to nemám si že tak prostě jako neusil yes. nedržím se učit, tak jsem se učil na výkoninu a to nejsou dobrý nápady. Ale a vlastně tady, jak jsem se sklidnil, vstupně zpátky, tak jsem znovu v sobě objevil vlastně tu vnímavost pro tu přírodu kolem a to je něco mm. fakt jako neuvěřitelně krásného tam chodit s pacientem a po parku. Vnímat to. Vůbec mm -hmm. no, to vidím, jak to vstoupá mlá. <laughs> Parada. Takže teď se posuneme ke gestaltu. A moje otázka je úplně jednoduchá, jak jste se dostal ke terapii? No náhodou. A... Nevím, nevím, jestli to je pravda. Ale mám uh, v hlavě zafixováno, že za to může kolega z výcvěku a můj dobrý kamarád Pavel Krančík, který mi přeposlal nějaký mail mm -hmm. A to je celý. Já jsem v tom vůbec nic <laughs> Jako slépej hostu, věděl jsem, že potřebuju k atestaci mít nějaký terapeutický hodiny a věděl jsem, že vlastně mě víc baví s lidmi, než předepisovat like. mm. A tak jsem se zapsal do výcvěku, ale vůbec, jako upřímně se přiznám, vůbec jsem nad tím jaký směr, proč vlastně se no, vlastně to stalo. Mm -hmm. A je, je, to, je to nejlepší, co se mohlo stát. A, mrzí mě, že to je vlastně takové náhodné, protože bych si to rád předvlastnil na je rozhodnutí, je strašně dobrý. Ale není tomu taková to úplná náhoda. Mm -hmm. Jo, tak zkusme Míšu. Tak, otázku jsem asi slyšela, jak jsme se stali štat terapii. Ano, ano. Tak já jsem to docela jakoby nadšeně, že bych si úplně udělala jako nějakou rešerši, ale vlastně během vysoké školy jsem došla k tomu, že chci mít nějaký psychoterapeutický výcvik, chci dělat terapii, tak jsem začala naštěvovat různé přednášky, semináře o jednotlivých směrech. Mm -hmm. A, a tak prostě jsem si to nějak jako v hlavě pak porovnala, co je mi jakoby nejbližší. To bylo takové spíš docela jako systematické, že jsem to udělala. vlastně, že jsem uh, vlastně v té době jakoby relativně jakoby mladá, takže jsem říkala, jak mám spolu tu času, tady třeba věnou rok, dva, tomu, že půjdu někam chodit nějaké jakoby ochutnávky těch směrů, uh, nebo půjdu si poslechnout jakoby, uh, nějakého člověka, který to vyučuje. Uh, a to, co, co se mi pak po nejvíc líbilo, tak vyhrál gestalt. Mm -hmm. A co vás zaujalo? Já to myslela, že to přijde. <laughs> uh, uh, uh. Uh. Hmm. My se... Uh, tak se vám řekl, že... Uh, v tu chvíli, než jsem s tím výcvikem jako začala, tak zase jsem ještě neviděla natolik, to ještě nevydělala úplně na tolik, nebo spíš takové samé ochutnávky. A takže to bylo uh, tak spíš jakoby, pocitově, ale uh, úplně jako jsem si říkala, že by nevyhovalo. Že naučit se nějaké techniky. A podle toho je, spíš jsem byla, jakoby, uh, že se mi líbila jakoby, práce s klientem ve chvíli, kdy jakoby, nic nemusíte, nevíte, nechcete že to tam přišlo Kobe jako dost zajímavé, Také tak jako nic, ale to mě, to mě jako na tom lákalo. Mm -hmm. uh, to mlákalo. Jako bylo to. Jako protože když překážil ten svůj výsledek, tak jakoby hezky tak jako podal, takže to tak se ne, to úplně snadné něco, něco vybírat. Vlastně pak Gorli to vyhrálo to, že uh, v relativně mladé lidi, což jako já jsem v těch vý, eh, době ještě nebyla vystudovaná. E, končila jsem, myslím, že čtvrtý ročník vejšky. Mm -hmm. Takže jsem si říkala, jako, že by bylo fajn, když až z té školy vyjdu, tak abych už měla nějaký základ. Tak to taky do toho hrálo, že vlastně jako, neusím čekat na to, aby měla nějakou matestaci, nebo prostě byla dostudovaná a už je reálně pracující s klienty. No, takže tohle za mě. Uhum. A jak vás ovlivnil gestalt jako člověka? Jakým způsobem? Hmm. Ah. Tak asi vlastně pro mě je hodně důležitá, že se vrátím tomu výcviku, ta sebezkušenost. Takže vlastně to, že jsem se začala ověřovat. Když jsem se začala ověřovat, že vlastně jako. Já, je, pro, je pro mě v pohodě přijmout uh, lidi s různými názory, chováním, cokoliv. A i tak nějak pak jako, mi to dávalo, ty, tak vlastně uh, třeba ty lidi jako poukřijímat mě, takže vlastně uh, vlastně uh, vedlo to v takovéme nějaké větší otevřenosti a vlastně třeba nějaké práci, uh, mé práci s úzkostí, vlastně, že, jak jsem postupně zkoušela, co dokážou ostatní, jak jakoby s čím přijít, s čím já, vlastně myslím, děla, že to prostě je pro všechny v pohodě, vlastně to, to, to, je to nehodnocení, nebo to jenom přijímání, to je pro mě hodně důležité. A to mě tak napadá. A no i, i, i to, že to vlastně jakoby nepracuje úplně uh, s, nevím, s minulost, budoucnosti, vlastně, že vlastně, že před to jakoby hodně kotví že vlastně to neutíká do žádných teda těch uh, úzkostných, jakoby, co, co bude a tak, tak vlastně důležité zkoušet být jakoby, v té realitě současné. Uh -huh, uh -huh. V tom místě tady a teď. Ano. Tak jako když to vezmu tak jako i prakticky, co mi geštal, gestalt, tak manžela, přátelé, Mm -hmm. Vy jste se vlastně potkali na výcviku, pokud tomu dobře rozumím. Jo? Je to tak? Ano, ano. Mm -hmm. no. mm -hmm. uh, jako obnášelo to nějaké pak trochu uh, jako změny v tom, že jsme byli ještě v té nejvědší skupince, mm -hmm. takže to pak povedlo jako nějaký jako diskuzí, jak to uděláme, ale vlastně jsem moc jako vděčná, že vlastně ten gestal je takový výkon jako no tolik lidský, že prostě dokázal pracovat s tím, že prostě jsme tam jako partneři a aniž by nás nějak nevím, ne úplně odsoudil, ale že by si jako stopku, že takhle to dál nejde, tak vlastně to je pro mě taky důležité. A uh, integrujete nějak gestalt terapii do svého vztahu? Mm. Nebo ovlivňuje gestalt nějakým způsobem váš vztah? Já um, Řekla bych, že jo, nebo minimálně toho snažím. <laughs> Takže jsem, se bylo byl, jako o po konkrétních ale, mm -hmm. ale, ale asi, asi, je to jako nějaké, jako větší citlivosti a vnímavosti, teda, jakože, takové, a, takové a, že jsem víc znal jako by, jo, k tomu, co no, představuji si, co, co, co, co se, děje, nebo, jela musím, iko, že se se strašně No. doufám, že jo. Doufám, že, že nás to ovlivnilo nějaký pozitivně nebo mě v tom stahu. Ježíš. No, jako mám, mám jako napadám, napadá, jako že bych se když já se zeptala Vojty, jako Vojto, pozoruješ u mě, že dělám něco jako gestalt? Ale asi, <laughs> to asi není na odpověď. Ta... Vojto, dělám něco gestalt? A... <laughs> já ne nevím, jak bych to poznal, kdyby jsi jako... To je právě blbý. My, znamen, yeah. o... My se vlastně známe, Od no? začátku, když jsme to jako by měli, no. že jsme zažili být v tom výcvikovém procesu, takže vlastně... Mm -hmm. Úplně nemáš v předchozí zkusky. Jako, nemyslím ne, si, že by se nám stávalo, že bychom se jako uh, ve vztahu pojměrovávali kopeček po a ospřeli figury. Na to, to člověk nemá úplně čas. A, ale jako s, jsme jenom my dva. A jsme oba dva frekventanti výčvěku. A ten výčvěk nás hodně obrovněl. A je to nás důležitý. Vlastně nevím, jestli by existoval nějaký život náš společného nebo když tam. Uh, mě taky konečně napadlo že se možná budete ptát jestli to v, v že jsem, že prostě my jsem přešel na ty děti a ve vztahu k jsem říkají Ježíš, tak to přijde to? Jaký, jestli je vychováváme uh, v rámci <laughs> to. To, mě, to mě přiznám se úplně nenapadlo ale jako, můžete to brát jako dotaz <laughs> A právě já myslím, že se i snažíme jako Františku vidím, no mám pocit, že se něco, já, já to... Já, tak chvíle... to popisu. ale právě to teď, teďka chvilečku před tím, než, než jsme se spojili, tak a... proto jsem se popisil stekle, protože mě hrozně rozčíral, ale... To mm -hmm, mm -hmm. ale... s tím, tím stekem. Mu jako... Ano, ano. Mm -hmm svým takovou mapu, takže trval na, na něčem, co racionálně racionální, ale dává smysl a ulehčuje nám tu situaci. A tak já bych to zůstala dělat, to nemůžu moc důraznit, že budu, svým, mám tě rád, ale no, to, co si, si, si udělal, tak mě no. štve. nebo... Prostě já prostě, ne? bych radši nechtěla, že mám pořád. Snažíme se to celou domácností nějak. Ne snažíme to prostě. Ono už to taky částečně i přišlo. Já si můžu taky prostě vydat můžeme můžem další otázku, takže co vás nejvíc přitahuje na gestalterapii? terapii? Teď myslím, můžete to vzít jako z teorie z praxe, co vás nejvíc přitahuje.. Um. Mě, já se budu opakovat nějaké slova, a to tak často bývám. <laughs> každý člověk jedinec má, a, nebo každý máme svoje termíny, které jsou pro nás důležité, a vlastně z, celé sdíle tu fenomenologii úplně nejde. A, mě přitahuje svoboda, autenticita a živelnost. Mm -hmm. a, taková tak jako, to, to, že prostě op, je, je to opravdu, není to... A, schovaný se nějakou plentou uh, teorie nebo akademický. Já, já, já si to že není že tohle je víc o mě, než o gestaltu. Já fakt nemám rád. Uh, jako moc příliš mnoho struktury, no. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> nebo taky, akademickou spasnosti, já prostě asi, i když jsem z vědecké rodiny tak nikdy nebudu vědčen, tak. Takže já jsem spíš takový praktika, mám rád život. Mm -hmm. to, to mě překáhlo yeah, yeah. Ok. A, dobře, tak protože tady není Míša, a já přemýšlím nad tím, že se vás zeptám další otázku a pak se, když oh. se Míša vrátí, tak se zeptám, zeptám jí. Yeah. A ta otázka je, co se vám možná doteď, povedlo dokázat pomoci Gestaltu? Uh, Mně se chce být jako dost dramatický. Jako, jako až teatr, a Já myslím, že všechno, co jsem v životě dokázal, dosud, za poslední pár let jsem dokázal díky Gestaltu nebo díky sobě skrze Gestaltu. Mm -hmm. a, Všechno. <laughs> okay. no, spoustu věcí existovalo které bychom znovu, kdo vlastně, co, co to je, žít a co to je. Já, já hodně o, o, pro, mě jsou, pro mě fakt, jako z kestáku, jsou splněné nejtvrdnější věci, rodina. A, a, když to vezmu hodně abstraktně, tak vlastně asi nemyslím, že to tak dopadlo, ale jako, jako, vlastně, jako vlastní holá prdel, protože já toto nemuselo vůbec končit dobře. To mají nastavená trajektorie. Takže... Mně to tak trošku zní, ale to je samozřejmě o mě teď, ale zní mi to tak, že jako by se vám povedlo pomoci Gestaltu dokázat žít. Mm -hmm. Jo, jo. Jo, úplně jo. jednoduše. No. Je to tak. Uhum. Uhum. A cítíte se být součástí Gestalt community? Já jsem celý život vždycky měl problém cítit se součástí nějaké komunity, a vlastně mi to dost nelákalo. Ale musím říct, že se cítím, jako silně se cítím součástí našeho výcviku, naší výcvikové komunity, uhum. toho konkrétního g a, deset. a nějaký vě, větší přesah do celé širší komunity nevnímám, mm -hmm. ale rozhodně tam nevnímám takový a, jako a priorní odpor, jako jsem jak třeba, <laughs> a vždycky byly extrémně, než vysoký školy, takový to medický organizace. Tak to na mě to svázat. Takže jako vlastně kontaktu s tam momentou se nebráním, ale to se mi zatím mimo náš výcvik Mhm. Mhm. Jo. Jo. A teď taková otázka, která možná může vést k také dramatičnosti, to takové k dramatičnosti, že jaký je váš nejlepší zážitek v rámci geštáltu. Já to jako jednoznačně vím a je to uh, je to zážitek můj vlastní, takový až jako psychedelický s individuálou, uh, kdy jsme se uh, s, jestli můžete pozitivní věci s vnitřou uh, hráčkou, který jsem chodil na individuál uh, dostali do takového pro mě jako až psychotického světa, kde se mi vynořovaly v hlavě obrazy nějakých zvířat, a bylo to hrozně krásný. Mm -hmm. a, a dali jsme tomu pak smysl, a bylo to pro mě takový jako, ukotvující a ujišťující a odcházel jsem úplně. No, to, jako, to, mm -hmm. jako, to bylo to takový psychoticky psychotický, nějaké to nějaký vážný film 60. ale to krásný. A největší výzva, kterou jste měl v rámci Gestaltu? Já zažívám těch výzev hodně, no. v se, myslím, ve smyslu, co jsem vlastně ochotný, no. no. Mně se vynožil jako aktuální věci, které teďka jsou těžší, V chvíli. a uvědomuji si, že většině těch věcí, které mě teďka napadly, je to to podkreslující téma vlastně důvěra i s nějakým, i jako s vědomostí rizika, buď pro mě, nebo pro instituci, nebo proto, to, že to prostě nedopadne dobře ukomplikovaných pacientů, u klientů. No, tak, a, to je takový jako moje dlouhý tém, nebo dlouhodobý téma, že vlastně a, si tím jako sám sobě někdy kompletnou život, že a, jsem ochotný ty risky, nebo risky, no, to není risk, to je důvěra v něco, co nemusí vyjít, tak to je asi risk. Tak to tam dožitě. No. Vydržet a často to prostě nevíde. Často jsem zklamaný, protože to musí otevřeně a pak to bolí a, a No, to jsou výzvy. Já myslím, že, že i práce uh, s takovýma pacientama, s jakýma děláte, s závislýma lidma, že je sama o sobě hodně veliká výzva jak psychiatrická, tak i terapeutická. Hmm. A psychiatricky na tom fascinující, že to vlastně je jako všechno. To jsou všechny, jak se celý pole psychiatrie se najde v adeptu, no, v mm -hmm. To je to super a terapeuticky mám potřeba tam jsou často ty oříšky většině. Teda mm -hmm. pro mě poručímu potravit nejlož. Pro mě, <laughs> ale to už tak jako zlehčuje. Yeah, yeah. A mě by zajímalo, co si představujete do budoucna, kam se, kam se vlastně gestalt bude ubírat. Hmm. Já nemám ambice uh, posouvat někam to, ten zaoceánský parník gestaltu, mm -hmm. ani se blížně v tom formědu. A... Já mám ambice posouvat sám sebe v gestaltu a možná své nejbližší okolí a mě přijde, pro mě osobně byly hrozně důležitý uh, zážitky, které jako prožitkově jsou vlastně docela blízko nějakým mindfulness věcem, takovým uvědomování si věcí kolem sebe a já jako já můžu citovat sám sebe, neblbý, ale já si pamatuju, mě to vrátila jedna kolegyně na výcviku, že jsem před nějakým rokem tenkrát říkal, že když jedu z výcviku, tak je ta práva zelenější. Uh -huh. A tohle je to, co bych hrozně rád jako dokázal šířit, nebo co, co bych chtěl, aby viděli i lidi, nebo co bych se přál, aby klienti se naučili taky. Uh -huh. taky. Uh -huh. Takže pro mě osobně ten můj malý gestalt rybíček, bych rád zvíraznil v tomhle Mhm, mindfulness mhm, Jo, jo. A přece jenom se teda zeptám, i když jste říkal, že nemáte tu ambici, mě se hrozně líbila ta metafora s tím za oceánským párníkem, jo? Ale, ale že nemáte tu ambici jako posouvat ten, ten gestalt jako celek, ale jenom mě zajímá váš názor, co si myslíte, že, že co se bude dít dál s ke Já si trochu bojím, že, ale to je možná spíš obava z, z, z, z, zrůstající z toho posledního roku, toho pandemického roku, že se vlastně od jako reálního kontaktu budeme posouvat Pomudle, k, k kontaktu online a že vlastně a, se lidi budou vzdalovat, takže úkolem došletu dlouhodobě bude udržovat ten bazál vlastně. Že, a, ten společenský diskurs je teďka tak jako a, divergentní, že vlastně my nemáme, a to je uvaha, jo, ale že nemáme moc prostoru k tomu se někam jako zlepšovat a rozkošatě, spíš mm. naopak důležitým držetým, to je aspoň bazál, který umíme. Mm. Mm. Mm. Mm. Vlastně to je celá temná, myšlená. Ale i hodně realistická asi. No. Uvidíme, jo. Já samozřejmě uh, jsem takový jako optimisticky uh, spíš uh, laděný, ale, ale souhlasím s váma, že, že a ta výzva dělat terapii online a dělat geštal terapii online. Že ta asi bude, ta asi bude přítomná. Uh -huh. Nějakou dobu. Je to zatím moc nejde, já bych potřeboval nějaký kohodně. Uh -huh. To se to. Jo, ja. jo. OK. Takže. Vojtu jsem se na to ptal, ale... Uh -huh budu se na to ptát i vás, Míšo. A co vás nejvíc přitahuje na gestaltu? Můžete to vzít z teorie, z praxe, z jakéhokoliv pohledu. Mm -hmm. uh. Já se teď přemýšlím vlastně, abych neříkala nic, co už jsem říkala před chvílí. Vlastně ty dvě otázky mi přijdou takové... Uh, takové jako... docela blízké si... Co mě přitahuje na uh, nevím, jako, jo, Budu dělat, co mě prostě nějaké asociace teď, co mi úplně předměná. Uh, napadlo mě jakoby nepředvídatelnost, uh, co se, což nevím, jestli je, co se úplně jakoby chtěla nějak sofistikovaně říct, ale uh, že vlastně jakoby Jo, to zase souvisí s tím, že jsem ráda, že to nemá jakoby žádné moc velká očekávání, že to vlastně takové hodně, jo, flexibilní mm -hmm. míru pro každého snad. To se vlastně líbí, že to vlastně je aplikovatelné na různé ty, uh, různé typy klientů, vlastně jakoby pak do života, nemusí ani klient vlastně stačí to přenést do vztahu že to vlastně není úplně takové jako klinické, že to vlastně takové, že ještě dnes něco, co se, co se nám jako by může použít v běžném životě, no, takže jo, to je taková přírodnost. Tak mi vypadá, že se v tom jako cítím jako v pohodě. Mm -hmm. Hmm. Jo. Jako já bych osobně byla, jako bych spokojena, nevím, uh, hlavě do něčeho, ať i toho. No hodně, ať je to hodně rozumný a tak, takže vlastně teda, je, jestli mají děšť Takže za mě, ta mm -hmm. ta aplikovatelnost, uh, takové, to, ta otevřenost tomu, co, co je, co přijde, mm -hmm. bez nějakého očekávání, jak by to mělo být to je dost jako osvobozující je vlastně pro tu práci pak s klientem, že vlastně jako by, uh, musíte, jako někam ho dohnat vlastně záleží to na něm jako <laughs> na mm -hmm. tom, co to mm -hmm. jo jo jo a, a další otázka je, co se vám povedlo dokázat pomocí gestalt terapie mm -hmm. jo. Uh, toho ještě tolik nebude, dělat. Mm -hmm. Tak klidně stačí to... jedna věc. <laughs> uh, vlastně, jako má, <laughs> já úplně moc, jakoby, jak jsem to zatím, nevím, nejsem v té praxi natolik, ale mám aspoň, aspoň mám prostě jednu klientku v dlouhodobě uh, na Skype, což není teda úplně jako ideální, ale když už nic jiného, tak mám pocit, že jsme prostě navázali jakoby, dost takový jako, vztah, vlastně, který je takový, jako, že, že, který jako, je i hluboký. Mm -hmm. Třeba uh, takový, jako, hlubší, než třeba zažívá s, s někým jiným. A byť, byť je to teda jako online, není to úplně ideální, ale myslím, že vlastně jako by chce dál pokračovat eh, dost pravidelně, tak, tak jí to asi něco přináší a to je vlastně to, co mi jako stačí. Mm -hmm. Takže to, je, jako by, jo, to je, je to úspěch zatím. Super. A cítíte se být součástí eh, nějaké gestalt komunity? určitě, co se týče našeho výcvikového běhu, tak, tak jo. Vlastně jsou to lidi, kteří se klíma třeba, když se nevidíme čtvrt roku, nebo teď vlastně skoro ten rok, tak na ně myslím, jak se, jak se mají. Vlastně zpráva mě potěší, je to vlastně někdo, kdo je pro mě jako hodně blízký a, a napadá mě to jakože mimo děk, co asi kdo dělá, jak se co u vyvinulo. Takže se cítím vtaženě. Vlastně a vlastně to jako by se nám teď o rokový prodloužil, ale vlastně ten rok se díl budeme setkávat. Vlastně mám z toho i radost, že to ještě úplně neskončilo. Protože si říkám, že by mi bylo dost líto, kdyby se pak prostě konec a už dal o nikomu nevím. Takže jo, cítím se dost. Jo, jo. Teď mám otázku, jaké jsou vaše nejlepší vzpomínky v rámci terapie? V rámci terapie? Nebo gestaltu vůbec? Tak samozřejmě, takové to úplně prvotní, když přišel ten dopis, že jsem byla přijata. Ta se že jsem měla. jsem si úplně tolik nevěřila, kolik lidí se hlásí, že jsem ještě mladá, jsem žena přece, myslím, že ten den se to dorovnávat. Ženy se týčí že žen, holek se přihlašuje hodně, takže jsem si říkala, prostě to že vezmu nějaké úče. Zkoušenější víc toho, kteří už budou to mít k čemu použít. Takže vlastně jsem, jsem, jsem si moc nevěřila a o to větší pak, by radost byla, když to když, když to když To je taková prvotní vzpomínka. Uh, uh, potom... Potom vlastně se měla i radost, když teda jsme spolu svojto začali být, takže jsme mohli vlastně pokračovat. Že to se z, to stahuje k tomu výcviku. Takže vlastně taková by dost úleva a vlastně radost, že nás spolu nechali v jednom běhu, že, že to vzali dost jakoby lidsky a o to víc se pak jakoby cítila, že, že to je teda něco, co v čem mě bydou a v čem chci dál pokračovat. Mm -hmm. No, a pak už to není asi žádná úplně významná vzpomínka, pak je to, že se prostě na každý běh těším. Mm -hmm. no, takové ty, jakoby, drobné, takové tam úkol krásně v tom byste, a taky, taky, taky jinak máme ty procházky po obědě a večerní, samozřejmě, vlastně, takové, jakoby, takové drobné střípky, které tak nějak, jako, do, dokresluju, protože prostě uh, je mi v tom dobře. Jo. Mm -hmm. mm. A největší výzva, v rámci geštaltu? Uh, začít mluvit. To vím, že pro mě bylo začátku strašně obtížné, mm -hmm. že jsem se hrozně zabrzděvala, hodnotila a teď ještě, že ostatní se začaly postupně nějak víc jako otevírat, víc uh, být upřímnější, intimnější všechno. A já jsem měla pocit, že vlastně to nikdy nedokážu a čímž to trvalo, takže jsem se připadala koupen Takže vlastně odhodlat se k tomu se nějak ozvat. To byla jedna věc. A potom vlastně jsem se začátku dost schazovala v té terapeutické roli, když se začaly tam mít nějaké nácivy, nebo jakoby, že vlastně někdo z nás to začal vyvést s tím druhým perfektantem, tak jsem si říkala, že prostě to já to ale jako, jako nedělám nebo je, to bude prostě jako hrozný, oni mě teď jako vyhodí nebo minimálně s tím doporučí nepracovat. Takže to odhodlání, vlastně jít do toho a zkoušet to. Mm -hmm. Vlastně v začátku teda ta klientská role a potom následně ta terapeutická, když se prostě to je naší práce. To jsem se fakt jako dost bála, že prostě zjistí, že, že si prostě v tomu nejsem, nebo jestli mm -hmm. tak dobrá jako ostatní. Jo, jo, jo. Dobře. Mm -hmm. a... Teď mám otázku, co myslíte, kam se posune Gestalt dál v budoucnosti? Nebo co bude s Geštaltem v budoucnosti? Co bude? Uh, já doufám, že bude. <laughs> vodí poprosím, si mi mě, uh, vodu, vodí. To mě dneska není úplně dobře, takže, hmm. uh, takže tady budu ještě pít vodu aspoň. Chci že v a, a to bude tou nemoci, takže bych teď něco toho, něco. Ty máš nějakou vizi? Může... jenom jako, Jasně. Mm, hm, hm. Mm, tak do... Napadlo mě, že vlastně je to směr ještě relativně spíš jako novější v kontextu, je třeba přechovánalýzy, a tak dále. Uh, takže vlastně by bylo fajn, kdyby se dál nějak, uh, ne, to hrozí se bych ale víc jakoby Třeba vědecky zakotvovalo, aby prostě byly nějaké, ne pro mě, ale jako tak obecně nějaké nedůkazy a to zní hrozně, ale jo, prostě, aby se uvěřovalo, že to fakt jako funguje, protože jsem mm -hmm. budu ráda, když o tom budou všichni vědět, že to funguje, protože já třeba ten pocit mám. Takže. Evidence-based gestalt. Jo. <laughs> jo, přesně, přesně tak. Já rozdělán, jak jsme v to Já <laughs> jsem si vzpomněla, jak si na poslední by měl udělat prezentaci k závislostem a gestaltu, mm -hmm. A vlastně skoro o tom nic nebylo, takže by bylo jako fajn, kdyby, kdyby takovéhle věci i vznikaly. A, aby to, jo, aby, no. Takže Super. to třeba mi tak jako napadá, takže nějak uh, nadále pracovat na nějakých, nevím, mm -hmm. Tak dále. Protože jinak to, to, to, to, co dělá jako jinak, tak tak to postačí, no to někam posloubat. Mm -hmm. mm -hmm. okay. mm -hmm. Dobře, já jsem moc rád, že uh, jste zpět oba, protože jsme mm -hmm. na konci. A uh, trošku jsem to tak chtěl, abych uh, vás měl uh, oba v obrazu. Takže moje úplně poslední otázka je, jestli byste chtěli za sebe, každý, třeba, říct něco úplně na závěr. Cokoliv. Já jsem si jako představila vlastně jak cílovou skupinu, nebo to tak by poslouchat, tak mi tak jako by napadlo, že bych chtěla jako veřejně vzkázat s naším trenérům, že je mám hrozně ráda. Že jsem ráda, že dovedou právě oni, Tak jako frekventantů no, v ostatním, ale to mi tak jako by prvně bliklo hlavou, že vlastně co bych chtěla tak že máme jako skvělý tým a že když tam byl býval, byl, byl někdo jiný, tak to bylo by to jiný, ale vlastně jsem moc vděčná za to, jak je, jak je to teď. Je to... No. Takže chtěla bych jim poděkovat, říct, že mám ráda. A... A... Tak, možnáš něco vymyslím, třeba si tebe teď něco mm -hmm. napadlo. Já, já se teďka připravím, jak to říkáš, jak na, na předávání nějakých filmových cen. A děkuji, moments, že i měli, kej, moments, že nás předvedu. Já vlastně teďka, teď je to vlastně příjemný, no v tom tom formátu, jak se střídáme v těch odpovědích, tak je dobrý, že v momentě, kdy jsem pak byl mimo obraz, tak mi stihlo spousta věcí ještě tak jako doznívat v hlavě a rezonovat. Mm -hmm. A vlastně mi přišla jedna z těch hodně důležitá, tak řeknu asi závěrem. Týká se i a týká se, a týká mm -hmm. se naší výcvikové skupiny. A vlastně pro mě je strašně důležitý, teďka se cítím úplně dojatý z toho, mm -hmm. ale ten bod, že já jsem vlastně nebyl jak, jak Mišou, tak uh, celým výcvikem, a u obou dvou jsem se toho hrozně bál jsem nebyl zavrženej za uh, to, že jsem byl hříští, <laughs> nebo ne, že jsem, že jsem uh, žil divoce a ne, nekontrolovaně. A vlastně ten pocit, jako, já nechci, a, asi jo, jako blíží se tu bezpodmínečnému přijetí, ale ono to nebylo bezpodmínečné, takže ten pocit přijetí uh, i s těma srámama, já jdu si, v peněžence, tak uh, je úžasný a to bylo jako vlastně taky velká formatovní část toho celého procesu. Čekal jsem, že mě z Víci vyhodí, upřímně, tak si myslel, že to bylo konec. A no, když to bylo no, mě podrženo a umožnil nás, takže... Jsem většiný. Mm -hmm. Tak ještě se mi napadlo, co bych teda jak bych chtěla vzkázat nebo nějak závěr, že vlastně konec se vyplatí bejt prostě jít do toho uh, upřímně odhalujíc s něj, když se to zdá dopředu, že to je vlastně, že se může člověka jako poškodit, tak vlastně no, moje zkušenost je taková, že to vlastně vyplatilo se jako, překonat nebo hecnout nebo to, takže jsem vlastně moc ráda, že já už, už, už se mi plete jazyk. Yeah. Jenom chtěla bych tam že uh, to třeba vyplatí, nebo třeba bych to ostatní, aby prostě měli takovýhle pocit, když zažijou prostě něco novýho v tom vztahu a pak se to dá přenést ideálně. Mm -hmm. Mm -hmm. To je vlastně nepředstavitelné, jak to člověk sám nezažije. Yeah. Chce z mě nějaká úplně... Nevím, kdybychom teď prodávali mixer. <laughs> to, já, já, tady, já vnímám u sebe jakou potřebu to shodit no, a to mám vždycky, když se jako dostaneš, nebo do dostaneš nějakého fakt jako vlastně hrozně krásného, ale až to těžce únosného místa. Jo, jo, jo. Pro mě to a tak znělo, může... že, že pro mě to byla hrozně, nebo pořád je, jo, hrozně hezká taková až intimní chvíle teď s váma, dojemná, intimní a jakože bych to nechtěl schodit. Jo, že bych fakt chtěl teď, aby to mělo tu váhu a tu vážnost, kterou jste vlastně do toho, do toho rozhovoru vnesli. Jo, protože pro mě, já to teď řeknu za sebe, tím, že jsme úplně na konci, tak mně to dojalo, na mnoha místech co, to o čem jste mluvili takže já jsem fakt vděčný, že, že jste do toho šli já chci vám moc, moc poděkovat za tu otevřenost jo, že není to jen o tom, že jste do toho šli ale i jakým způsobem jste do toho šli ten způsob mm. byl neuvěřitelný pro mě a já jsem na začátku měl trošku obavy jak to, jak to všechno zvládnem, zmenežovat mm. s tím, že tam byli i vaši kluci ale říkal jsem si, proč ne, protože i tohle je součást gestaltu, a, že gestalt není jenom o tom, abychom a, seděli úplně v tichu a bylo to formální a teď si jako, prostě říkali ty věci a odpovídali na otázky a se ptal, ale že, že jsem rád, že nakonec je to takový hrozně hezký a kreativní interview pro mě. Takže vám moc děkuji. Děkuji. To vlastně bylo fajn se chvíli zastavit. Vlastně mm -hmm. i tak jako pro nás, no, pro sebe cítím, že to mělo nějaký příjevšení. Málo kdy se nikdy to v poslední době nebylo prostě časy takhle to projet vlávou, to. Hmm. A budu rád, až vás poznám. Osobně, <laughs> někde na kongresu nebo na workshopu. A, že se seznám. To bude. Jo. Za rok snad. konference s jo. Takže tak ještě jednou díky, mějte se hezky. A děkuji. To by taky pánat. Naschlej. Naschlej.